och vi finns förstås också på Facebook. Alla länkar och all information du behöver finns på hemsidan. Och nu ska vi sätta igång med samtalet. Idag är det jag, Jonas Persson, som sitter här och tolkar tillsammans med dig... Caroline Henriksson. Hej Caroline och varmt välkommen hit... Tack, du får gärna kalla mig Line. Det brukar de flesta göra. Det ska vi absolut göra. Kan du berätta lite om dig själv och berätta för lyssnarna vem du är, vad du gör idag och din, liksom, tillbaka vad du har gjort mm. i ditt liv. Jag är utbildad till församlingspedagog med eh, universitetsstudier i bakgrunden. Så jag har en teologikandidatexamen i grunden. Jag är 30 år. Jag... Eh, Jobbar för tillfället i en församling här i Lund. Gift, inga barn. Allmänt nöjd med livet just nu. Och det är väl härligt? Det är skönt. För det är ju lite livet vi ska prata om. För vi ska nämligen prata den här i det här avsnittet så utgår vårt samtal ifrån fjärde söndagen i påsktid. Mm. Och temat är ju vägen till livet. Mm. Line? Mm. Vill du läsa evangelietexten för oss? Det kan jag göra. Det är Johannes evangeliet från det trettonde kapitlet. När Judas hade gått, sa Jesus. Nu har människosonen förhärligats. Och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig. Och han ska snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig och jag säger nu till er vad jag sa till judarna. Ditt jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det är en väldigt vacker avslutning En spännande början på det här bibelstället Och också en, ett otroligt vackert avslut Men innan vi börjar och att grota ner oss i texten mm -hmm. Så tänker jag på den här söndagens rubrik Vägen till livet Vad är vägen? Och vad är livet? alltså Det, det, är, ju, det är en rätt så tydlig mening en väg att vandra till livet. Men vad betyder det egentligen? Jag tänker kanske att det är vägen till livet med Jesus. Mm. Att han på något sätt snävar in där. Mm. Jag som läser de, de här orden så mycket senare än vad de sas. Mm. Tolkar kanske in att det finns fler vägar Och fler tolkningar av just liv. Mm. För att, men, men ändå står ju liksom den här alltså vägen i singular. Alltså, det finns bara en mm. väg. Och ett liv. Och ett liv, ja. För det finns ju liksom inte vägar till livet utan det finns liksom vägen. Du är ju alltid en, en mottagare bakom alla ord, mm. tänker jag. Kan det här bli för snävt för, för en människa att ta emot? eller förstå att det finns bara en väg en rädsla att man inte befinner sig på just den vägen Ja, säkert om jag ska göra det lättare att förstå att acceptera att inte bli skrämd så tänker jag att det kanske är en bred väg mm. och alla tolkar vägen olika vissa ser träden längs med sidan Mm. Andra ser de små stenarna som skär in i fötterna. Mm. Andra ser sina medresenärer. Vägen är per definition lång, den sträcker ut sig. Det är inte bara en plätt, mm. vilket betyder att den kommer se annorlunda ut mm. när vi vandrar längs med den. Det är två saker som dyker upp när det handlar om väg för mig. Mm -hmm. Och jag var, var övervakare till en, en kille för många, många år sedan som hade då jobbat väldigt hårt för att komma ur sitt missbruk. Mm. Och vi skulle liksom träffas i Malmö och bara ta, ta en fika, så vi gick längs gårgatan. Det här med eh, vad gårgatan var för oss, vad vägen var för oss när vi kom fram, analysen. För mig, jag hade väl då liksom reagerat över liksom några stycken eh, superrea klipp som fanns kanske längs vägen. Mm. Som jag tänkte jag kunde kanske plocka upp på vägen hem eller någonting. Men han hade då liksom sett, ja. Det, det lilla skrymmet, skrymslet där det missade jag liksom under min missbruksperiod och min, min hemlöshet där skulle man ju kunna sova mm. där skulle man kunna kanske liksom samla pengar där skulle alltså så, så att vi hade liksom två olika helt olika vägar på samma väg att gå mm. för så det är lite det du uttrycker liksom, att vad vad vägen är mm. och sen tänker jag också det här med visst det finns otroligt många vägar i, i vår värld men jag tänker när vi lyfter blicken så jag tänker jag alltså ut, utifrån ett, en perspektiv så hänger alla vägar ihop. Det finns liksom ett mönster. Och även där liksom vägarna bryts med eh, vatten och, och sådana saker så tar liksom båtar och, och flyg alltså andra, andra färd medel igenom så det är ändå ett och samma mönster och en och samma väg då på något sätt tänker jag Alla vägar leder till Livet <laughs> Rom. Rom Gud, Gud. Jesus <laughs> ja, Men det är, det är den här salmen tänker jag ja, Salmen är 303 Det finns en väg till himlen Det är också singular, det finns en väg till himlen Och så, så avslutar men Den börjar här Den börjar ny vart än den går, den går till Gud. Jag tycker det är ett otroligt starkt evangelium. Och det är ju så, var du än står, så börjar alltid vägen här framför oss, mm. eh, just nu. Och vad än den går, så går den ändå åt samma håll på något sätt, även om det finns olika världestreck och sånt till Gud. Alltså... Jag kan ställa mig bakom det. Ja, jag tycker det är rätt så fint. Jag tycker det är, det är ödmjukt Gud, Guds. Eh, omfamning är precis överallt på något sätt. Men sen då okej, okay, vägen, men vägen till Gud och till livet. Kan man inte ha livet utan Gud? Vad ska livet symbolisera? Jag tänker ju att Gud är i livet vare sig vi ser Gud eller inte. Jag tror att han, han är där och fångar oss och stöttar oss, men det är inte alltid vi är uppmärksamma. Och det behöver vi nog inte heller alltid vara. För Gud finns där ändå. Jag tror säkert att det finns en glädje hos båda parter när människan ser Gud. Men han finns alltid där. Mm. Upplevs Gud alltid? Guds närhet tror du? Jag. jag tror att vi alltid upplever Gud. Jag tror dock inte att vi alltid är medvetna om att det är Gud vi upplever. Mm. Så som jag förstår frågan så skulle jag nog svara nej. Mm. Vi är inte alltid medvetna om Gud. Mm. För det finns ju en förskjutning på, på Guds, um, Guds ex, existens ifrån, man säger Bibelns texter till dagens eh, sätt att uttrycka sig för att när man säger, uttrycker sig i, i Biblens kontext att min Gud är frånvarande, eller Gud, Gud är frånvarande, Gud finns inte, mm. så menar inte, menar inte den som har fattat pennan att Gud inte existerar, bara att Gud är frånvarande. Mitt liv är inte det liv som man önskar, att man har det, man har det svårt att. Och jag tänker det här med att du sa, när du presenterade dig själv så sa du att du är väldigt nöjd med livet. Mm. Och vad är det som gör att ett liv är ett liv för en människa? Jag är nöjd med mitt liv. Inte för att mitt liv är enkelt utan motgångar. Utan för att jag blir utmanad. Jag har motgångar. Men jag har hjälp på vägen. Jag har någon som vandrar den med mig. Jag har flera som vandrar med mig, både människor och Gud. Ja, för jag tänker också på det här med att, att leva, att verkligen leva. Det kan ju göra så gott och det kan ju också göra så ont. Det är liksom, på något sätt så, så krävs det också det här eh, svåra i livet för att man på något sätt ska bli sedd som en, en människa med lite patos. Alltså om jag säger till dig Hej, alltså du har haft svårigheter i ditt liv Lina Det har aldrig jag Jag har alltid haft det jättebra Jag har aldrig haft några problem Och det är liksom Det har varit räkmacka rakt igenom Det på något sätt så ger det inte en trovärdighet Jag har upplevt precis det du säger Du har det Min, början av mitt liv var verkligen en räkmacka mm. Jag var väldigt skyddad Mm men sen vågade jag ta steget ut, och det var faktiskt kyrkan som hjälpte mig. Jag konformerades mm. och hittade en värld som var spännande. Mm. Och inte så säker mm. som vissa människor kanske tror att kyrkan är. Och jag blev ledare, och sen, eh, sen gick det ut för. Sen mötte jag svårigheter. Men jag mötte också människor att vandra. Vägen med mig. Mm. Men jag håller med om att jag bemöttes inte med känslan av trovärdighet. Mm. För att jag hade inte varit med om någonting. Nej. Jag kunde inte någonting. Nej. Visste inte någonting. Nej. Och det, på något sätt så. Vi måste ju alltid. Där det där svåra, alltså den första förlusten. Mm. Om det gäller liksom människor alltså i sin fysiska form eller liksom om det gäller människor som, som försvinner ifrån oss alltså som flyttar eller som ger slut eller som mm. det finns ju alltså förlust av liksom kroppsliga förluster också att man blir sjuk eller så att, men det finns alltså vi alla liksom på något sätt alltså kan ju inte skyddas från allting men vet du vad den bra biten är en bra bitarna nej vi kan i våra erfarenheter, nej, i våra förluster, hjälpa andra mm. att bära deras börda. För vi vet hur vi ska hjälpa till att lyfta den. Mm. Vi kan hindra andra från att hamna på i samma situation. Mm. Vi kan hjälpa varandra. Bra. Ska vi hjälpa alla? Kanske. Förtjäna alla och bli hjälpta. Det beror på vad de vill. Ja. Jag tänker att om någon säger hej, jag vill ha hjälp att eh, komma över min hjärtesorg. Ja. Kanske inte riktigt fraserat så. <laughs> eh, ja, hjälp dem. Mm. Är det någon som säger hej, jag skulle vilja gå in och göra något stykt mot en annan människa då kanske man kan eh, distrahera dem. <laughs> göra något annat. Visa en annan del av vägen. Ja. Och, men det, det jag vill komma till lite Med den här frågan är ju alltså Inledningen på det här evangeliet då Vår Judas oh. mm. ja, han, han går ju där i början Han försvinner Var försvinner han ifrån? Ja, Varför försvinner han ifrån? Han försvinner precis efter Jesus har instiftat den sista måltiden Stämmer mm. det? Han har precis fått brödet ja. Att doppa i vägaren mm. Av Jesus Mm och någon ska förråda Jesus av sällskapet. Var han tvungen, var han tvungen att försvinna? Var innan, innan de här orden som följer sen kommer. Var han utanför? Går han av vägen? När han går, går han av vägen? Har han inte vägen till livet? Jesus säger ju åt honom att gå. Att göra det han måste. I texten som textstycket som är precis innan dagens text. Så jag tror nog att han... Jesus ber Judas att gå och i och med att Judas hade hand om, om finanserna för gruppen mm. så ska gå och köpa vad som behövs till högtiden. För det är ju påsk. De firar den judiska påsken. Eller att ge något till de fattiga. Det är ju vad, vad lärjungarna säkert tänker. För de, mm. tänker jag, har ingen för aning om mm. vad det är Judas ska göra. Så de reagerar ju inte på att han går. Nej. De tycker inte att det är konstigt. Nej. Så är han fortfarande inkluderad tror du i det Jesus säger sen? Eh, för han pra Jesus pratar ju om lärjungarna. Han mm. pratar pluralis, Alltså alla. Är Judas med där? Är Judas inkluderad Det här leder ju in på frågan om man tänker att Judas spelar en Viktig roll i att Jesus faktiskt hamnar i den situation som han är tänkt. Mm. Det står ju i texten att han ska bli förhärligad. Människor, sonen ska förhärligas. Mm. Han ska lida på korset. Mm. Utan Judas så går ju inte det här. Nej eller hade det gått ändå om Judas gör sin grej som han måste göra så är han på något sätt också fri tänker jag ifrån att vara den där syndabocken för då hade han sin del i, i, i uppdraget för att påskpendeln skulle kunna brytas och gå upp sen i ljuset att Jesus skulle kunna liksom besegra döden, det mörka och sen att vi kan liksom få leva i uppståndelsen och därav bära hoppet vidare ut i världen Ja, det beror ju på var man stannar berättelsen. Om man stannar berättelsen i Jesus död så är ju Judas någon stygg. Men vi som följer berättelsen lite längre vet ju att Jesus besegrar döden. Mm. Och också att Judas ångrade sig. Mm. Det vet vi också. Att Judas kommer att ångra sig när han förstår vilken konsekvens det här var men det är lite grann också det här vägen till livet tänker jag att eh, på något sätt så, så uttrycker evangelisterna något, någonstans att Judas får aldrig lov att vända om Judas får aldrig möjligheten riktigt att eh, möta nåden i sin förlåtelse utan vägen tar slut på något sätt för honom Mm Alltså jag tycker, jag tycker att man kan skönja dem liksom, att man, man försöker hitta en syndabock i, i, i, i den här berättelsen för Judas och också att Judas lämnar då. Ja, han, han exkluderas ju i texten, men det kan ju också vara den biten att det är ju faktiskt han som håller på att, att sätta igång allting. Mm. Att det är han som går iväg och lämnar de andra bakom. Mm om du väljer att se det på det sättet. Mm. Att det är han som fortsätter vägen, de andra stannar. Mm. Det är inte så att de andra är den som är de som är där man ska vara. Det finns säkert en teknisk term för det, men det har jag glömt nu. Mm. Det kan ju vara så att Judas är centrum, är mm. punkten, den som är spännande. Och att de som sitter kvar blir lämnade i skuggan. Att det är spotlighten som är på Judas som är fokus. Mm. För jag tänker också att det, det är ju väldigt alltså vi vet ju också där att Jesus har, har sagt innan att alltså, någonting något kommer att hända. Någon kommer förråda mig, någon kommer förneka mig. Och alla sitter ju egentligen alltså de sitter väl mer eller mindre kan vi anta på en restaurang och har det rätt så mysigt. Ja, det är fest. Det är fest, ja. Det är ju påskfest. Och det är väl klart, om alltså man sitter man i det här sköna klimatet det tror jag också är väldigt allmänmänskligt då kan man ju säga, och är trygg då kan man ju säga precis vad som helst. Ja men det är väl lugnt. Jag kommer aldrig att föråda dig. Du och jag kommer alltid att vara vänner. Ja. Alltså man kan lova liksom guld och gröna skogar i det här trygga klimatet. Och jag tänker också, om man vänder på det så tänker jag, i det här trygga klimatet så kanske man också vågar förråda lite för man tror ändå att det där trygga klimatet är så pass helt och intakt så att det kommer inte gå sönder så mycket och man är lite tjurig och lite sur som ändå Judas, <laughs> Judas var så tänker jag att det kanske också gör, alltså, förstår du lite hur jag tänker jag är lite mm. sur på, liksom, på, på Jesus, okej okay, jag kan väl berätta liksom så, och man går ifrån ett rätt så tryggt sällskap, ett, en part stämning och tänka ah, det kanske inte blir så hemskt ändå liksom. det blir inte så stora konsekvenser han kanske lever kvar i den tryggheten att ingen ingen kan röra det här mm. Jesus är så mm. mäktig mm. och vännerna kring honom är så tajta mm. att det här går inte att rubba så de kommer ju höra soldaterna mm. Det kommer att komma undan Ja, jag tänker lite så också Och sen tycker jag Det, det, det som jag tycker är spännande här Det är vad Jesus säger Jag tänker om när vi pratar om vägen till livet Så säger Jesus eh, eh, Ni kommer att söka efter mig Och jag säger nu till er Vad jag sa det till judarna Dit jag går Kan ni inte komma Vad är det för väg Pratar han om dödsriket Eller pratar han om korset eller prata om korset, ja. Vad tänker du? Ja, jag tänker... Jag hakar upp mig på ett, ett ord. Mm. Shoot, det, vad det spännande. Står, jag, jag brukar göra det. Dit jag går kan ni inte komma. Kan. Dit jag går ska ni inte komma. Ni ska inte vara med mig mm. på korset. Kring mm. korset, ja. Men ni kan inte komma dit istället för mig. Nej. Utan det är jag som måste göra det här. Mm. Jag kan inte bli ersatt. Jag ska göra det här. Det är min kamp. Det är mitt uppdrag. Men ni har ett annat uppdrag. För i nästa mening så står det ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra. Mm. Det här är det ni ska göra. Mm. Jag har min roll. Ni har er roll. Det är häftigt. Det är, ja, det är så ja. ja. Och jag tänker det blir ju också alltså, i en, alltså, det manifesteras ju också i att vi var där innan med offer. Vi offrade till Gud. Mm. Det jag gör ska ni inte göra. Både det fysiska, att Jesus tar på sig världens synder påvisar att ljuset och hoppet mm. kommer tillbaka. Och där också slutar vi att offra, för det var det sista offret. Vi ska inte vara där. Vi ska vara i mötet med Gud, men inte, vi ska inte offra vid altaret. Det tycker jag också. Det är svårt att toppa. Det är svårt att toppa, ja. ja. Det är sant. Det som följer sen det du sa att Jesus säger sedan uppdraget till oss mm. det finns många som har försökt fånga, vad ska man säga kärlekens essens med penna. Men jag tycker att det här är ett av de bästa ställena där man verkligen har lyckats utan att det blir för smörigt eller för floskligt. För det kan också upplevas väldigt bara ordmässigt. Jag är väldigt förtjust i att ett nytt bud ger jag er.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 att det är en ekvation som alltså en matematisk ekvation som inte liksom ställs upp eh, som en linje från början till slut utan som en cirkel för det hänger ihop tänker jag. Att, och det här tänker jag alltså är det någonting jag verkligen vill, vill slå in i de ungdomar jag arbetar med och träffar. Det är just det här att de får aldrig kompromissa. Människor får aldrig kompromissa i livet. Men att de inte ska få lov att bli älskade för den de är. Inte för vad som presteras. Det kan man också bli. Men inte för hur man ser ut. Inte för hur många lockar man har i håret. Utan för den du innest inne är. Det är en svår sanning att ta till, att ta till sig. Men det är som så att det stannar ju inte där. För Jesus går ju vidare här också i detta. Många kan känna så här typ att, att, att de kan skriva under på det. Att, att, man ska, jag vill bli älsk, att jag ska få lov att bli älskad för den jag är. Även om man inte vågar vara den man är. Men vad som, vad som krävs då för att alltså, cirkeln av den här ekvationen ska kunna bli verklig det är att du måste också varje dag kämpa för att få ihop den här ekvationen. Att älska alla andra. Som det är inte liksom. de, Som de är, nej. Men jag tänker att det är ju liksom på något sätt också att bära, att vara kristen, att bära människans okränkbara värde. Vi faller ju alltid. Det gör vi ju. Det är svårt att tycka om alla. Det är svårt att aldrig irritera sig. Det är svårt att aldrig liksom tycka att någon säger någonting väldigt dumt. Men det tänker jag att man får lov att tycka. Det får man absolut lov att tycka. Man måste också på något sätt ha den här moroten tänker jag om människans okränkbara värde. Och jag, jag tänker att förståelse tycker jag är en väldigt bra, ett väldigt bra ord. Jag älskar det ordet. Och jag, varför? varför? Därför att jag tänker att jag kan förstå varför människor gör som de gör säger som de säger även om jag tycker att de säger och gör fel. Och där tänker jag också att det finns alltid någon som kan älska den som ingen annan vill älska. Och det tror jag också är viktigt. Tänker du på vår insats som medmänniskor? Eller tänker du på den som älskar mer än oss alla andra? Både och. Du tänker på Gud? Ja. <laughs> Jag älskar att du var tvungen att ställa den frågan. Men ja, ja det jag. Där tror jag liksom inte att vi har någonting att, att, att oss. för. Vi kan aldrig tillhöra Gud lite grann. Utan det är helt digitalt, tänker jag. Man kan aldrig vara lite troende. Man kan aldrig alltså, eh, vara lite mindre älskad av Gud. Utan det är liksom digitalt, tänker jag. Ja, nej. ja och det finns bara jag där, tänker jag. Så, men vi har ju förlåtelsen och nåden som är så central. Och det måste ju också komma in i våra tankar när vi tänker på människors vägar. Men vi måste också få lov att byta väg. Vi måste också få lov att bli förlåtna. Och också förlåta oss själva. Däri kommer på något sätt för mig, inte bara försoning. För det är lite någonting annat. Men jag tänker förståelse. Jag, jag tror det. Du återkommer till det återkommer till det. För mig är det otroligt viktigt alltså, att förstå varför människor gör som de gör fast de gör fel. Ja, men det, det ligger ju så mycket bakom våra handlingar. Mm. Vad vi gör är ett uttryck av våra känslor mm. våra behov. Mm. De handlingar vi utför är kanske inte det vi egentligen menar och önskar, men i vår otillräcklighet så kan de handlingarna bli tokiga och knäppa och fel. Men jag håller med dig när du säger att det är enklare att älska människor om vi vet anledningen till varför de handlar som de gör. Sen säger jag inte att vi måste älska alla människor men vi bör försöka. Mm. Det finns människor som har utfört handlingar och tankar som det är svårt för en människa att förstå och acceptera och förlåta och att älska människan bakom. Jag har en sista fråga mm -hmm. och den här brukar jag alltid ställa till mina samtalsgäster. Shoot. Ja. Det här är ett äh, bibelställe som sitter i en kontext och vi har pratat lite om kontexten vad som har hänt före och runt omkring och så. Jag tänker om vi kopierar upp den här bibeltexten och delar ut den på stan. Står den för sig själv eller behöver den en förklaring? I början så är det ju väldigt mycket upprepning om förhärligande. Jag tror att om vi delar ut den på stan så kommer människor antingen fastna i det eller hoppa över det. Men jag tror att slutet är någonting som kan stå för sig själv. Det här med kärleken. Mm. Så den, den biten tror jag att den kan förstå för sig själv.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 Tack så jättemycket Line, för du Tack var här och fyllde mm, vår tid. Och vi säger på återseende och ha en bra påsktid. Hej då! Hej då!